Ja, jag heter Tina Kranka, så alltså. jag ska försöka eh, i korthet berätta vad Emilia Weckumann- som är landskapsarkitekt, har ha skrivit- om byggandets konsekvenser för landskapet. Hon säger att konsekvenser för landskapet beror på- för det första vindkraftverkets- eh, samt därtillhörande byggnaders utseende, storlek och synlighet- och för det andra omgivande landskapets visuella karaktär- och förändringskapacitet. Och så har hon tagit upp här vindmölsmodeller som har använts i Danmark. Och till höger ser vi små privata vindkraftverk och till vänster de vanligast använda industriella kraftverken. Här i vårt fall lär det vara de här här till vänster som kommer ifråga om det blir aktuellt. Så berättar hon att människan gestaltar och definierar landskapen genom dess visuella skepnad, alltså landskapsbilden och vi. Känner ju alla till stadsbilden. Och på tal om stadsbild så har hon en bra bild här också på, på hur den 130 meter hög vindmölla jämför sig mot Helsingfors landmärken. Hon säger att vindmöllerna är problematiska i relation till omgivningen, närmast på grund av sin storlek. Skalan avviker från omgivningen. När man debatterar vindkraftverk glömmer man ofta att möllerna ser som jättelika medstickor mot vilka omgivningen jämförs. På så sätt fungerar det som en förminskare av det omgivande landskapet. Då en stor vindkraftspark breder ut sig på en radie av ungefär 10-15 km kan alltså ett enskilt kraftverk har visuell inverkan på till och med 700 kvadratkilometer. Vindkraftverken präglar omgivningen på det här sättet så det ser ut som en produktionsomgivning. Konsekvenserna behöver förstås inte alltid vara endast negativa. Genom en meningsfull och funktionell planering kan negativa konsekvenser minskas. Till exempel en medveten landskapsarkitektonisk gestaltning med hänsyn till landskapets form, användning och historia kan göra att vindkraften uppfattas som en meningsfull och, som ett, som en meningsfull och ett <hör> intressant tillskott i kulturlandskapet. Landskapets visuella kapacitet beror på landskapets estetiska natur och landskapets användning. Man har olika förväntningar på och attityder gentemot olika landskap och det är möjligt att definiera även sådana landskapstyper som passar för byggnad av vindkraft. Till exempel i landskap som redan har stora industriella element passar oftast vindkraftverk alldeles bra lika så passar trafikledare, till exempel motorvägar, bra som placering av vindkraftverk. Historiska landmärken har ofta en symbolisk betydelse i landskapet. Det är sällan önskvärt för vindmällor att börja dela om uppmärksamheten i sådana kulturlandskap. Så att Vid placering av vindkraftverk bör man alltså vara medveten om landskapets egenskaper och vindkraftens egenskaper, alltså utseende och placering. Att uppföra vindkraftverk i eller i närheten av känslig natur eller omgivning är alltså inte att rekommendera. Exempel på områden i Finland som har blivit särskilt avgränsade av myndigheterna som opassande för uppförande av vindmöllor är till exempel den här bilden av naboribara i Kaino. Här är en lång lista på, på olika äm, områden som inte är då önskvärda för, till exempel vindmöllor kan gå igenom den andra om det kommer frågor runt det. Allt det här och jättemycket mer står det i hennes bok eller sammanfattning om Tuli Voimalat ja som hon har skrivit den 2006. Jag har, jag har diskuterat eller pratat med, med informationschef Ossi Karvinen om äh, vi kunde få en representant hit till det här tillfället idag. Och äh, för att berätta vilka vilka begränsningar försvarsmakten möj möj möjligaste att uppleva på grund av förning av vindkraftsverk. Och eh, han sa att tyvärr att kan inte delta i den här diskussionen av den grund att det för tillfälle utförs en undersökning tillsammans med VTT och Vindmölleföreningen. Stämmer det? Det pågår en utredning, <coughs> ja om hur vindkraftverken inverkar på radarsignalerna. Men sa han att i Tyskland så gäller det en sådan regel att man får, <coughs> man får inte uppföra vindkraftverk närmare än 100 km från betydande radaranläggningar. Och sen frågade jag nog, hur, hur, vad, vad, på vilket sätt inverkar det på det här projektet det ville han inte svara på på grund av försvarstekniska hemligheter. No, men i alla händelser vi kommer vi att få svar på den här frågan inom loppet av beslutsfattningstidtabeln, det kan jag tänka mig. Så det var, det var Försvarsmakten. <tryck> Sen eh, diskuterar jag med en, en fastighetsförmedlare som många av er kanske känner. Han heter... Eh, Jukka Ignatius Men jag läser upp hans brev Peter Flanner Jag är ledsen över att inte kunna delta i ert möte den 22 i Sunde i sund angående vindkraftverken Orsaken var kort varsel och att jag inte kunde flytta på redan överenskomna åtaganden Jag vill ändå per brev framföra mina åsikter om hur vindmölorna inverkar på områdets fastighetsvärden och du får framföra mina åsikter vid mötet ifall du ser det motiverat. Och det ser jag. Under min långa karriär inom fastighetsförmedlingsbranschen har jag bekantat mig grundligt med skärgården längs vårt lands sydligaste kustområden och fastlandets havsstradsområden. Jag har förmedlat många fastigheter och diskuterat med hundratals köpare om deras önskemål och, förvänt och förväntningar angående fritidsbostäder. I samband med resor utomlands har jag haft tillfälle att bekanta mig med moderna vindkraftverk och på grund av det den erfarenhet vågar jag skapa mig en åsikt om deras inverkan på fastighetsvärdena i deras placeringsområde. Det är ett obestridligt faktum att vindkraftverk minskar på fastighetsvärdena i deras omgivning. Det skulle vara fel att framställa siffror om hur mycket värdena minskar. Men om man spetsar till saker kan man säga att vindmullarna i värsta fall kan förorsaka att fastigheter i det kan anses osäljbara. Ännu på flera kilometer salstånd från vindkraftverken minskar fastighetsvärden av enbart den orsaken att hela ifrågavarande skärgårdsområdet präglas av att vara beläget inom vindmöllornas påverkningsområde och att området skärgårdslandskapsväsend eh, eh, låner på Vinska förvandlas till ett industriellt produktionsområde av elektrisk kraft. Redan vid denna tidpunkt, då förverkligande av vindkraften ännu inte helt avgjord förhåller sig potentiella kunder eh, sig avvaktande angående detta skärgårdsområdets fastigheter ifall det råkar känna till projektplanen. Utan att ta ställning för eller emot vindkraft som sådan och dess nödvändighet för vårt samhälle vill jag konstatera att vindmöllornas inverkan på vår skärgårdsväsend är betydande inom vida områden och att det otvivelaktigt sänker fastigheten hos världen. Det var egentligen de här inläggena. Um, nu ska jag genast, genast kunna utgående från äh, den här så, så på den här sista inlägget äh, kunna konstatera att äh, man projekterar motsvarande vindmällor liknande vindmällor uppe i Buonio kommun. Äh, det gäller 10-1550 meter höga och äh, i medmukas tillgångula särskasemalveå. Och eh, kommunen har slagit på bromsarna för att eh, i de här undersökningarna har man inte överhuvudtaget tagit tagit, tagit beaktande minskning av fastighetsvärden eh, vil vad, på vilket sätt det här möllorna inverkar på näring näringen, det vill säga turistnäringen i, i området och att eh, eh, kommunborna, ordsborna vill ha full ersättning för alla minskade värden. Nå ja, tack alla panel inledare. Nu går vi till Frågorna.